اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن وقجر له شيطانا فهو له قريب د یاتو کې زجر دی حضورن او عذاب دی ناخل کله پاره چې هغه غفلت قرآن نه کړي آیا راز د قرآن نه کړي اوزان د قران نه اغلون کړي ما الله پرمای او مې شان ذکر الرحمن اوسه سوګ چې اغلون ش ذکر الرحمن ذاتنا یعنی د قران او یا شو مانا په اراز امرازی اغا سوکچه اراز که دو قرآن غفلت فلت که دو نو نو قیل لہو شیطانن اللہوی من مقرر مکرر قدد پر ایو شیطان مسلط به قدبان لیو شیطان فهو له قرین دغا شیطان با دزرہ قرینن لګیدلې وایو ملازم وای لګیدلې وایو دنیا او آخرت کې په دمه मेहनत کوي نو يوم يعشو اعراض بمنا انکار دې جدا کافر کوي آیا مسلمان کې میعشو غفلت نه دا مسلمان کیم نن با موجود ده عملی دور قرآن تنکینی قرآن او ریویلو خبل جون کی راوست اللہ کرنگی او دا سنگین سزا و جرم زکر شویدلتا نو دایت ساته گمراکی گیدے پا خبلہ زکا ہدایت او گمراہی د پیغمبر پلاس کیا دا تبلیغ والا پلاس کے چا پلاس کے ہدایت نشتا اسباب د حدایت شتا دعوت بور کی حالم بدر سو کیا الله دا دی او دا غرنگی دا شیطان پتاکت کی وسوسا و خیستا کول دا او دا کو فرشتا خو گمراکول لیشتا گمراکول لاللہ لازکی دا. نو شیطان ولی اللہ مکر کی دا دا شیطانی کیا رخو وائنم ابیا تا شیطانان چی دیلې سدونهم دوی منګي ان السبیل د لارې برابر وایې حسابونه انهم مهتدون حالانګه دی ګمان کوي چې کینان دی په ہدایت باندې په سبب دا شیطان د خستکول باندې ګمان کوي زبسیل لارو حالانګه په غلط لار وره نقصان دی چې سړې غلطی ته اوشیو سڑے گواتی تزی گواتی تسید روانده نو دیم بسی بانده اوشیو سڑے گواتی تروانده خوب بند و بوتا مخ آغستی ده غلط خوب منی چیز پا غلط ہے نو بیا به سوکلا رسم آور کی راتاو بے گی پا بل اگاڑا بولا سمی آور کی گواتی تبور اسی اوشیو سڑے گواتی بند و بولار اغستی اویزا پا سی بانده نو اور دا نه دلګل د دې وړي چې اپلار کوټي دا ورسي د بزي دا سي رستم تبور سي دا سي بزي چې تا پیر بابا دا ورسي او ګومان نشي کېري چې دا ورسي الله وي دا شیطان بده پنې داره مهنته کې چې روانی غلط رواني وي صحیح مو ويه سبون ان او مهتدون دې ګمان کوي چې پنګ په ہدایت باندې اودارنګي بداتونده بدات او رسومات سمرا طریقه جو بدین کې را دن نگلی شوی دی. نو بدین دا صاحب گمان کې دا بیدات والا. چه رضو یہو صحیح کر کم حالان کی سبا نہیں. مکامل پا حالت ہے. او بیلکہ قبر سر آزان شو. باز زیونکی مڑے قبر کی کی دن آزان موتن. حالان کی دا طریقہ آبیدات تیو رسم دے نا سے مبوروګه دا قبرونه کبرونه خول شو په دې باندې دا ډول ډول خزي ول بولې شي یو څو بل څه په وګلې شي چونی ول ورغلې شي په هغه څنګه مرمر ول راړلې شي دا ټول سری بدعات او رسومات دي هلانګه ټول ول لیکي داوته سنت طریقو دهکارې الګيادي کوي هلانګه د رسم وارح اللہ فرمائی دغه شیطانان دی خطا کی حالان هلکه دې غمن کوي چې مونږ به ہدایت پنيو هلکه مکمل خطا اي حتا ازاجانا په ته پکل لګي ویله خبر چې تاروج ویل ورشي حتا ازاجانا ته وي فخروي له الله هی تر دې پوري چې دا کافر او شیطان دواړه اخرت کې مونږ سره راشي نو قالا بیا بدايه کافر وایي تہسوران او ندامت نفسوس پک یالت نی وای نی خاص شیوهه زما کو مسکی و بینه کوی شیطان استاپ مسکی بود المشرکین فاصله د مشرکین او نه فاصله غه فاصله چې کومه په مزه د مشرک د مغرب کې ته چې مشرک کې نه زو مغرب کې چې زو مغرب کې نو ته مشرک کې او ماسته دلس د الله نه پرمانی ته ماته خسته کړو ځه په غلط روانو مزان په صحیح کړه صدا کار نه نو یعنی په پواغ لیو بیا برد زینی خبر زین به وویس الگرین دی بو ایسن ناکار عمل کرے دی شیطان تبو ایتو دی بو ایتو ناکار عمل کرے چیزی دی خدا کن وداب سو ووی یوم ای عدو ظالمو علا یده یقولی علیتن اتخستو مع الرسول سبیلا سورتي پر کان کې د رښوکا انسان ظالم بلاس په چکن لګي کا شمع پیغمبر صلی سر لا وسلم ن الله فرمایي چې بیا بدواله دغه ځکه چې ملامت شي څو سکه دواله به عذاب تراشي لال شي شیطان مم لرشي او دا کس مم لال شي وزن دلته سوال لذیزه چې تسلی به په ول باندې جوړي چې دواړه عذاب کې شرقي دکه دنیا کې چې مصیبت عام شي پریشانی او اشتراک راشي نو مصیبت سپک شي شریکت زره شي سپکی ګل ګلاره په ټول نړۍ تو بهو زمیدار راغل وینه په خفګان مړو جوړ خلکو در دروازه وزو یاد فلسطین کې اوس شهیدان کېږي ورځ شهیدان کېږي په گاډو یې راړي او اتیا کسی یو کس پی جنازه که اولوالی جنازه تا سکنه سمینگی او اتیا و پسلو کسی یو کس جنازه کئی او کبرون و اتم نجوڑی گی ده کسی والی خار پیالی او پاو سلگونو روزانا قدر ملوی لندگی گی وغا پراتی او داسی زنانه دی بکی سڑی وی واکی سڑی ده ایمان پا تولی او پل از بیگا امریکا کیو زنانه ده مسلمان د حمد و قدر چه مسلمان <coughs> بے قرآن وقتنو مسلمان شو یو زنانا سالور بچی و الحمدللہ شکر لازو چید کلو دعای کو کہ اللہ زمان بچی طول در شہادت تا پر کبول کر در شہادت مرگو یو شی عام شی ناغا سپک شی و آسان شی و اللہ پرمائی کدل تا دی عذاب دا قیامت کی دی شریکو بشی نو دا شی اس پکی گینا ادا خیرت عذاب دی اگر ټول راج ټول باندې نو ټول بچي نو یک بلګو باندې لینک بچي ای وی ولی ينفعكم اليوم فائدتي تبو الی شي پیدا نظر کیتا استا الیوم انند قیامت پر زبانه ظلمتم چې تاسو ظلم کړو دنیا کې شریک وېل دا نو تاسو ته پیدا نظر کیسه شه دا, دا خبره انکم فی العذاب مشتارکون ج تاسو په عذاب کې شریک یې دا آخرت په عذاب دی. دا ډیر څه عذاب دی. دې کې اشتراک باندې تاسو د یو بل د تسلینو نه لایوي په دې مټاسو څخه ګټه نه رسېږي بس هره ورځ د دې وا میا شو ان ذکر الرحمان شو یا راځو کان ذکر الرحمان د ذکر د مہربان ذات نام لوکوران او دا قرآن دا میرا بان ذات بھی ولی داکر قرآن پا ذریع پا انسان ما نسی کی گی رحم کی او بردان دالا مخیاتون تیرشوی دی پا دی بانی زیاد پا دی او ذکر اللہ اخبر نوم تا مضافت دا رحمت رحمان تا حضافت کو دا قرآن او ذکر ریو دا هوي. نو دا قرآن انسان تا د دنیا او د آخرت د خیر ذکر کری نو کاین لہو شیطان نلایو مسلادت بګودل لاره یاو شیطان مقرربکو فہوا ذا شیطان چې ده لہو تد سران کرین ملازم بئی لګیدله بئی و ان لهم یکن الله شیطانن چې دلای سوذون خام خامله قیدا مورزین لقران کوم قران نہ مخاله ان سبیل دلارے برابر نہ ویا زبونا او دی ګمال کې ان هم مهتدون یګل چدی په ہدایت باندې دي حتا دردې پورەڵا پرمایزا پاوا کې جانا چراشی مونږتا نو کال او وای دا کافر حسرتن یا لتبین وبینک چه مزما مستا کې بودل مشرکې نه فاصله د مشرک او د مغربو پبې سن کریم سنا کار عمل غريته نو دئ دبو ويل شي ول ينفاقوم اليوم پیدا بازار کیس دنه کی تاسو تنن ورز ا ظلمتم با ظلمتم د دې چې تاسو هغه وخت کې ان هغه وخت کې ظلمتم چې تاسو ظلم کړو دنیا کې په شریکانو پیدا بازار نه کی تاسو تا انکم فی العذاب مشترکون یقینا چتا سو ہے باذاب کے شریکو الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علی والہ وصحبہ اللهم اهدنا واهدنا جل الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدینا وهب لنا من لدنک رحمہ یا نکرمون يا <تصفيق> جنود المجاہدین یا یا اللہ مرچی اصلاحی ولورگی یا یا الله <سؤال> کریم زنا دې دی عزيزانه محفوظ کی یا الله <سؤال> کریم او مسلمانانو بالکل <سؤال> کې دا ټول منافقانو شکل اختیار کړې دي نه غلي دي ای بابا نور ګیس بجلی هر شی باغيبه نه باندې یا الله عظزه دې وخت یومند په بری په شکل باندې جوړ په شکل باندې هر شی دې کریم وره کربلا میدان دې شی باندې کریم باندې همته قدرت والے طاقت والے الله سب نظر دی یا الله کریم باندې کوم باندې الله کا د بدر ا د مجاهدینو سره خپل وی الله کریم هغه پیغمبران سره ذکر د رسول صلی الله وسلم صدقه مسلمانان دي کمزوري دي هغه کریم خدای دې سره خپل مدد نه شمله الله ده هر طرف نه امدادو کی یا الله د يهود حنود کافران امریکا برتانیا فرانس یورپیو هموارې څومره چيلي کافران دي وهدایتي قسمت کې نشته الله تباہ برباد کی مقدس مکه ته خالی کی الله متزلزله کی اصلهې ختم استعمال کی کریم وخت زموږ راضي شکر الله د نصیب او سنت